і княгиня змахнула його вологим рушником. Чого ж хоче Каган-Ернак? Стати новим Аттілою, об'єднати гунню, примусити сусідні племена? Невже ми, поляни, не дамо йому відсічі? Не знаю, сила у нього велика, зібрана в один кулак, а ваша розпорошена. От коли б ви заручилися підтримкою сусідів, а що сталося з уличами? Гун Гунни винищили їх? Не думаю. Ернакові потрібна данина, а не мертва, безлюдна земля. Отже, замість тебе він дав вулицям іншого князя? Не знаю. Але ж без князя не обійтися. У розмову втрутився Боревой. Вулиці іншого князя не визнають. У них один князь Добромер. Чорний вепр поблажливо усміхнувся. «Бачиш, княжечо, тепер багато чого змінилося. Після перемоги над уличами Каган-Ернак зробить з ними все, що захоче. І князем настановить того, хто вірно слугуватиме йому. Може, когось із вашого роду? З нашого роду нікого там не лишилося. Мої брати загинули, а ми з цвітанкою тут» тоді когось не з вашого роду. Законним князем Уличів є наш отець Добромир. Безперечно, як безперечним є те, що спадкоємцями князя Добромира є ти, отроче, і твоя мила сестра. Чорний вепр так пильно глянув на дівчину, що та аж зніяковіла і опустила очі. Такі красуні Личить бути княгиною. Цвітанка почервоніла, і від цих слів, і від того, що полянський княжич не зводив з неї чорних пронизливих очей. Княгиня іскри знітилась зі своїм дерев'яним кухлем у кутку хатини. Боревой так розгубився, що не знав, що казати, а князь Добромир у знемозі затих і прикрив обличчя рукою. Кий торкнув чорного вепера за плече. Княжичу, нам пора. Ми стомили розмовами князя. Той знехотя підвівся, попрощався, дуже князю. І хай боги бережуть тебе і твою сім'ю. А коли вийшли з хати, запитав кия, ну, що скажеш? Та зовсім ослаб князь добромер за ці дні. Я не про те. Князеві зозулі відкували віта, Це кожному видно. Я про князівну. Яка красуня. А? А вже ж красуня, погодився кий, раптом відчув у серці глухий тривожний щем. Гарна дівчина. Йому не хотілося говорити. І вони йшли мовчки. Було ясне надвечір'я, і сонце ще не сіло за ліс, а Києві в очах потьмарилося, мов, перед бурею. Сонце поблякло, і все довкола стало якимсь сірим, нецікавим. Він картав себе, чому мовчить? Треба сказати княжичеві, що він раніше помітив красу отроковиці. Треба сказати, що то він з братами урятував її від смерті чи неволі. Привіз сюди, на кам'яний острів, і надав притулок, що дівчина з першого погляду впала йому в око, а вона теж запримітила його. Такий мовчав. Що сказати? Яке він має право на цвітанку? Що з того, що врятував її та її родину? Хіба на його місці цього не зробив би перший ліпший полянський воїн?